На зустрічі делегації кількох областей на тій же виставці. Там, крім їхньої, були ще із Західної України та східняки. Виступали, як звісно, Соломія слухала і не слухала. В якийсь момент відчула на собі чийсь погляд, наче пропікав неї. Зрештою, не витримала і озирнулася і в ряду за спиною навкоси однеї побачила ті очі, чорні, жагучі. Вони справді пропікали її наскрізь. Пасма такого ж чорного волосся, мов закинуте наперед крило, спадало до лоба. Чоловік, що був десь цій віку, може молодший, не відвів погляд. Тільки ледь-ледь Кутиками уст всміхнувся. Сидів би у Соломії за спиною. Сказала б, що маринарку, жакета, Їй пропали тими очиськами. А так тико подумала, «Та ну тебе безсовісний». Як зустріч скінчилася, Вийшли з павільйону на двір, Дозволили їм по виставці до того, Як їхатимуть на якийсь концерт прогулятися, Подивитися, на що ще не подивилися. Соломія пішла спершу зі своїми, а тоді, коли якогось паврійону, там, де квіток росло багацько, затрималася. Оглянулася. Ні Степаниди, ні Поліни, ще однієї ланкової, з якою вчора гарно ввечері перед сном побалакали, нема, кудись подалися, доки вона ловила гав, ну і нехай, пройдеться трохи та вернеться назад. І в якийсь момент відчула, що заблукала, і не віде, де та дорога до виходу. Пойшла на одну алею, на другу, уже вирішила було, що спитає, де той вихід, як почула поруч себе приємний і співчутливий голос. Що, заблукали? Зиркнула вбік, і раптом ні з того, ні з сього в жар кинуло, бо поруч з нею стояв чоловік, що в залі очиськими циганськими наскрізь палив. Та не лякайтеся, повів далі, певно, помітив її збентеження. Я не злодій, хоч кажуть, тут таки полюють. І навіть уже в одної нашої жіночки грошики разом з конвертом тютю. -тю. Плаче, бідна, а не треба було конвертика до кишені пальта сунути. Соломін рука мимоволі шарпнулася до внутрішньої кишені де й свої, і людські гроші лежали. Почервоніла, назад, відсмикнула. Я думала, в столиці не крадуть, сказала, ще й як крадуть по столичному. І усміхнувся. Соломія помітила з правого кутика вуст залізного зуба. Задягнутим був у пальто. Не пальто, маринарку, не маринарку, хто знає, що той таке чорного кольору із сірими полосками всередині, там, де гудзики застібаються. То давайте разом дорогу шукати, запропонував. Ви ж теж, Ланкова, тоже. То можу представитися... «Ланковий механізований ланки з Херсонщини Григорій Нечепаренко. А ви звідки?» «Я з Волині», – сказала Соломія. «Западенка, значить. У нас, кажуть, що там у лісі у вас досі пострілюють і в колодязі передовиків кидають. Щось подібне Соломія вже чула. Учора ввечері на спальній вечері в їдальні – це як там?» при готелі, де вона жила, невідомо, чого розізлилася. А вже ж, я то теж пушку з собою привезла. Як сказав би один начальник з нашого села, опасно шутітє, мілочка, та не лякайтеся. Я жартую. Хотів просто знати, де такі пишні троянди ростуть, то спитав. А з тими словами він нагнувся до клумби, мимо якої проходили і білу хризантему смикнув та простяг Соломії. Прошу, та не лякайтеся. Вона сама просилася, щоб я її зірвав і вам вручив. Дякую, сказала Соломія, дякую. Звучить, як приспів до пісні. У нас так кажуть. Видно було, що цей чоловік за словом до кишені не лізе, Та й не злякливих, бо коли квітку рвав, то зважав, що поруч... Аж два міліціянти стояли, так подумала Соломія, і теплінь раптом не знати чого, полилася всередину. Наче осінь з весною помінялася доріжкою, якою вони отойшли. А квітів не трета крвати, сказала. Я ж сказав, що вона просилася. Так уже й просилася. А чому би не попроситися, побачивши таку гарну жінку? Я, щоб ви знали, мову квітів розумію. От бабці покійної навчився. А вона справді знала, про що квіти кажуть. Не вірите? Ви от як мене побачили, признайтеся, подумали, що на цигана схожий. Ну, подумки. Подумала, посміхнулася Соломія. Ну от, і багато хто так думає, а насправді то мені грецька кров дає себе знати. Бабця моя грекиною була. У нас те й греки живуть. Та ні, вони кажуть, на Донбасі в нас живуть. А дід мій бабцю із справжньої Греції привіз ще до революції. Він матросом був. І грець Нечопоренко... Доки йшли однією та другою алеєю, а потім і на центральну вийшли, взявся розказувати, як дід його в столиці Османської імперії угледів смагляву красуню, і вона так запала йому в серце, а він їй, що коли їм мали відпливати, запросив її, наче б судно оглянути, та так заговорив, що вона бідолашна і не помітила, як той російський корабель відчалив та взяв курс зі славного міста Константинополя до порту прописки, бо ж вертався вже в рідні краї до Херсона. Ну, дівчина як отямилася, підняла крик і гвалт, капітан матроса викрадача добре словами відбатькував та кулаком урило, але що вже вдіяти, як корабель на всіх парах плив найсинішим у світі Чорним морем? Капітан побіцяв, як припливуть полонянку відправити назад за рахунок матроса Гультяя, порушника всіх морських міжнародних конвенцій. Та як пришвартувалися в славному Херсоні Виявилося, що юна красуня гречанка не вельми прагне назад вертатися до батьків, котрі от-от мали видати неї за багатого, але старого купця. Так і лишилося в Херсоні. А в степ мусили втікати тоді, як одного дня побачили на Херсонській вулиці свого родича і злякалася, що той сюди за нею приплив. «Така от історія моїх предків», – сказав Григорій, коли вже до виходу під центральною аркою підійшли. А бабця Леоніда справді уміла із квітами і з деревами спілкуватися, казала, що їй свою душу акації та троянди відкривають. «Я теж колись із квітами розмовляла в дитинстві, Призналася Соломія. «І джмелями». «Джмелями? Ну, то взагалі цікаво. І що ж вони вам казали?» «Всяке. Мої братики мене сестрою джмелів називали». «Здорово!» – засміявся Григорій. «А як же звати сестру джмелів?» «Соломія». «Соломія? Вперше чую таке ім'я. Польське чи що?» У же, там багато поляків живуть? Уже не живуть, а ім'я українське. І маму мою так звуть. І маму? А як же вас лагідно звуть? Чоловік, наприклад. У мене нема чоловіка, сказала Сламія. Я вдова. Вибачте. Нічого. На війні загинув в останній день. А звуть мене вдома Соломкою. Тату, маму кличуть Соломинкою. А їден чоловік називав Солею. Солею? Красиво. Можна я вас так буду називати, спитав він. Якщо хочете. Дуже хочу. І передасте тому чоловікові, що вас так гарно називав, що він чудове ім'я придумав. То не він придумав. І він тепер-ка далеко. Соломія погасила зітхання і здивовано відзначила. Уперше, коли Вадима згадала, нічого в ній не здригнулося, тим більше не заквилило, як то раніше бувало, тільки й того, що зітхання було народилося, схоже на подмух легесенького вітерця. Ото й все». Вітерець полетів кудись і розстав в далечині. Так почалося їхнє захоплення одне одним, їхній шлях одне до другого. Того надвечір'я Григорій сів разом з їхньою делегацією, бо збрехав, що автобус, яким мав їхати на той концерт, вже від'їхав. Сидів поруч. Увечері Разом вернулися до готелю і прогулялися перед сном. За ту прогулянку Соломія багато дізналася про нього і сама розказала. Був на три роки старшим, встиг повоювати, має поранення, та в таке місце, що й казати соромно, не те, що показувати, посміхнувся.